A Lukács írása szerint való Szent Evangélium, 8. fejezet. És lőn ezután, hogy ő jár vala városonként és falunként prédikálván és hirdetvén az Isten országát, és vele a tizenkettő és némely asszonyok, akiket tisztátalan lelkektől és betegségekből gyógyított meg, Mária, aki Magdalénának neveztetik, kiből hét ördög ment ki, és Johanna, Kúzának, a Heródes gondviselőjének felesége, és Zsuzsanna, és sok más asszony, kik az ő vagyonúból szolgálának néki. Mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mentek vala ő hozzá, a példázat által. Kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát, és magvetés közben némely esék az útférre, és eltapostaték, és az égi madarak megevék azt és némely esik a kősziklára, és mikor kikelt, elszárada, mert nem van a nedvessége. Némely esik a tövis közé, és a tövisek vele együtt növekedvén megfolytják azt. Némely pedig esik a jó földbe, és mikor kikelt, száz annyi hasznot hoza. Ezeket mondván kiállt vala, akinek füle van a hallásra, hallja. És megkérdék őt az ő tanítványai mondván, mi lehet a -e példázat, ő pedig mondanékik. néktek adatot, hogy az Isten országának titkait értsétek, egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és halván ne értsenek. A példázat pedig az, a mag az Isten beszéde, az útfélén valók pedig azok, akik hallják. Aztán eljö az ördög, és kikapja az igét az ő szívökből, hogy ne higgyenek és ne idvezüljenek. És a fősziklámvalók azok, akik, mikor hallják, örömmel veszik az igét, de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. És amelyik a többi közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmenvén az élet gondjaitól és gazdagságától, és gyönyörűségeitől megfolytatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Amelyik pedig a jó földbe esett ezek azok, akik a hallott, igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Senki pedig, ha gyertyát gyújt, be nem fedi azt valami edényel, sem az ágy nem rejti, hanem a gyertya tartóba teszi, hogy akik bemennek, lássák a világot. Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne, és nincs olyan elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jőne. Meglássátok azért, mi módon hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, még amiért gondolja is, hogy van, elvétetik tőle. Jövének pedig hozzá az ő anyja és atya fiai, de nem tudtak hozzájutni a sokaság miatt. És tudtára adták neki, és tudtára adták néki mondván, a te anyád és atyád fiai künnálnak, téged akarván látni. Ő pedig felelvén mondanékik: az én anyám és az én atyám fiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják, és megcselekszik azt. Lőn pedig egy napon, hogy beméne a hajóba ő és az ő tanítványai, és mondanékik. Menjünk a tónak túlsó partjára, és elindulának. De hajózásuk közben elszenderedék, és szélvés csapott le a tóra, és megmerülének, és veszedelemben valának. És hozzámenvén felkölték őt mondván, Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felserkenvén megdorgálá a szelet és a víznek habjait, és megszűnének, és lőncsendesség. És mondanékik, hol van a ti hitetek, és félelemmel csodálkoznak mondván egymásnak. Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki, és evezének a gadarénusok tartományaiba, amely Galileával átellenben van. És mikor ő kiment a földre, Jőve elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, sem ruhában nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban. És mikor meglátta Jézust, felkiálta, és lába elé esik néki, és fennszóval mondá, miközön van nékem, te veled, Jézus, felséges Istennek fia, kérlek téged ne engem, mert azt parancsolánnak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből mert gyakran elragadá őt, annak okáért láncokkal és békókkal megkötözve őrizteték, de a kötelékeket elszaggatván az ördögtől a pusztákba hajtaték. Megkérdé pedig őt Jézus mondván, mi a neved? És ő monda, Légió, mert sok ördög ment vala bele. És kérék őt, hogy ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe menjenek. Vala pedig ott egy nagy disznónyáj, legelészve a hegyen, és kérék őt, hogy engedje meg nékik, hogy azokba menjenek, és megengedénékik. nékik. És miért utána kimentek az ördögök az emberből, bemenének a disznókba, és a disznó nyáj a meredekről a tóba rohana és megfullaga. A pásztorok pedig látván, mi történt, elfutálnak, és elmenvén hírréadák a városban és a falvakban. Kimenének azért megnézni, mi történt, és menének Jézushoz, és ülve találák az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve és eszénél a Jézus lábainál, és megfélemlének. Elbeszélék pedig nékik azok is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngős, és kéré őt a gadarénusok körül való tartományok egész sokasága, hogy ő közülük menjen el, mert felette igen félnek vala, ő pedig beülvén a hajóba visszatére. Kéré pedig őt az az ember, akiből az ördögök kimentek, hogy ő vele lehessen. De Jézus elbocsátál őt mondván, tér vissza a házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elméne azért hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele. És lőn, hogy mikor Jézus visszatért, a nép örömmel fogadá őt, mert mindnyájan várják vala őt. És ímé eléve egy ember, kinek Jairusval a neve, ki a zsinagógának feje volt, és Jézus lábai előtt leesvén kéri őt, hogy menjen be az ő házába. Mert valanéki egy egyetlen lánya, mint egy tizenkét esztendős, és az halálán volt. Mikor pedig ő méne, a sokaság szorongatá őt. És egy asszony, ki vérfolyásban volt tizenkét esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, Senki meg nem tudta gyógyítani. Hátulról hozzájárulván, illeti az ő ruhájának peremét, és azonnal eláll a vérének folyása. És mondta Jézus, ki az, aki engem illete? És mikor mindnyájan tagadták, mondta Péter, és akik ő vele valának, Mester, a sokaság nyom, és szorongat téged, és azt mondod, ki az, aki engem illete? Jézus pedig mondta, Illetengem engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származék ki tőlem. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve eljöve, és előtte leesvén megjelenténék ki az egész sokaság előtt, miért illette őt, és hogy azonnal meggyógyult. És ő mondané ki, bízzál leányom, a te hited megtartott téged, eredj békességben. Mikor még a szószájában vala Eljöve egy ember a zsinagóga fejének házától, mondván néki, meghalt a leányod, ne fárazd a mestert. Jézus pedig, mikor ezt hallotta, felele néki, mondván, ne félj, csak higgy, és megtartatik. menvén pedig a házba, senkit nem bocsátta be, csak Pétert, Jakabot, Jánost, és a leányzó atyát és anyját. Sirának pedig minnyájan, és gyászolák azt, ő pedig mondta, ne sírjatok, nem halt meg, hanem aluszik és kineveték őt, tudván, hogy meghalt. Ő pedig mindenkit kiküldvén, és a leányzó kezét megfogván, kiálta mondván, leányzó kej fel, és visszatére annak lelke, és azonnal fölkele, és ő parancsolá, hogy adjanak néki enni. És elálmélkodának annak szülei, ő pedig megparancsolá, hogy senkinek ne mondják, ami történt.